Bueno, eta futbola zarituko gara orain, atzoaipatu genituen ba, gure hiru taldeen e, maitzak, labur labur eta gaur oraliz ba, protagonistekin izanen gara, e, lehenik, ba, lehen maia autonomikoko. Basta taldeko Iban Romo entrenatzaia dugu, telefonoaren bertzea aldean. Kaixo, Iban, zer moduz? Eh, kaixo. Ba, bueno, mm, altzen duzun denez zaudea intosik, Baia, bueno, eh, partidu saia genuen, eh, ongi erron eh, ginen, bau gutxiagorekin olintu ginen, eta, bueno, eh, eh, ongi dut den, eta, bueno, azkazatekin, eh, sartu zituzten gol bat, eta, lo saietu ginen ba, igual, patatzen donaraz 15 minutoan, eta beste bizatu zituzten, talizko. Haipatu behar berdu hori da, Mutilbera B taldearen kontra jokatu zen utela atz, e, bueno, igandean, e, arratsaldean eta eta hori da. 3 eta 1 galdu zen utela bertan. Eh, aipatut du, bueno, azken minutuetan sartutako golak izan zirela eta bueno, horrek ere zapore gazia uzten du, ez? E, batez ere, ba, bueno, saiatuz e, guztian zehar, hor ba, mantentzen eta berdinketa lortzen, ez? Ba, azkenean 3 horiek segidan, ba, mina egiten dute olabait Bai, rapidola egon zen, eh bereik de kampuuan eta ta gut, ba bueno, eh hori horren prezioa gitzen eta batetan ba, ba, da, ba, batzetan mantense maiaun irunde mesuten eh dominatzen zuten bai, hori hori e, ba, bai ez ba baliablekin, baina baina uh -huh. Alkaz bat nuen, eta, bueno, pola zatu zuten, eta, pero, bueno, ba, eta uz edo bita uz baldu, ba, zaito ginen jatea gora empartatzen nuen, eta beste bintzatu zuten, taliz. <gurrisa> Egia da, bueno, ba, urteko lehin jardunaldia zela, guberrien atxeden aldiaren ondotik heldu zela partidu hau eta pensatzen dut, ba, lehiaketaren erritmo falta hori ere sumatu izan entzen dutela, nez? Bueno, izan daiteke, bai, mm. egoberritan entenazia, bai, sei adan, festar dute, azkenian familia, gariak e, azkenia daude, eta, bueno, hori batxuta navelitzen da, baina, bueno, esta, esta escusa du, bai, eta, bueno, baita ere renden batxun gaito, ez dintzen favora eta iran ziren konbukatu, tal, ena compromiso mía de usted y ta hau ikusten ba eta bueno es gaiatu honeen arte boz bat zen partiduak ta ta bueno orde egon dien eh, igual 5 minutos sobre ese tema bueno wala Baina hongi, lana ginten nuen, hori garantzitsua. Hori da, gainera, ipatu behar dugu, ba, bueno, maitzau ikusita ere, sailkapeneko erdialdean aldean horre gora aldera batez ere zaudetela, eta, bueno, ba, oraindik ere haunitz gelditzen denez, eta hilabete batzu gelditzen direnez, ba, denboraldea bukatu haintzinetik. Bueno, papezatze dut horrela ere, bueno, leku honean zaudetela eta, eta bueno, lanean segitzeko eta emaitza onak lortzeko ere aukera duzuela oraindik eta horri begiratu behartzaio orainez? Bai, monaldia, e, e, oraindik asko alditzen da eta, bueno, u, borokatzen jarretu bar dugu, etxan forter izan, eta hitu puntuak atelaten, atelarro, ba, ba erokanpoan... E, Auferri llaman eta puntu acatzarra, ledo bai interes eta bai gaiagona eda du. Ah, hori lanean gaude, hori da Guraceval Campoa ez duola puntu astatzarra, mai bueno, sai ez 두고 gara ta acatsa eta bueno, que equipo agasteagar tiesa no funsalata, bueno, eh el último partido en Boca Torino y allá 6 6 cejo Caleri 6 zutela MD2 guztia baino guztiago, eta hori hona da baita bat nintzago. <hums> Noski, etorkizuna duzuela argi dago, eta, eta bueno, emanduzun dato horrekin, ba, horreindik ere argiago, eta erran bezala, ba, aste berri bat hasi da, eta beti erraten dugu bezala, aukera berri bat, beraz, lanea segituko duzue, eta aste etxean jokatuko duzue? Be, etxean bostetan inhortaren kontra, baita da, ekipo betelanua, ba, egitea zara jolazten duten, Baina bueno, gure horikin eta etxean indartzoa eh, gaude eta zertu corona 7.a gure ofizioaren eh, eh aurrea merrituak. Uh -huh. Ederk, Iban, hori ba, ma, berriz ere hartu, eta, bueno, ba, irupuntu horiek ez, eh, elizondon gelditzea saiatuko zarete, edo, bueno, hori lortzeko ba, bidean egonentzarete zarete haste urinotan. Beraz, bueno, hori ba, da sorteon, eta, bueno, animo lanarekin, eta egonen gara, ere zuekin, e, bueno, emaitza horiek errepasatzeko. Eskerrik asko berrizere, Iban. Bale, esker zuen baita. Bertsalen, Nafarroko ligako preferente mailako Donostebekoren porrota jaso zuen urteko lehen jardunaldean hauek alsasua jaso zuten igande arratsalean etxean eta utxeta batekoarekin galdu zuten. Aurkaritzaia zela bazekiten eta horrez gain, lehiaketaren erritmo falta sumatu zutela ere erran digun Joel Gil Donostebeko bigarren entrenatzaileak. Urteberri honetan esgara berrihonekin tortzen, ezin izan gerun nez garaipena espunturik ateri, bueno, Aste burun jokatutako partidun, Alsasoan kontra, eta utxe ta bat galdu genun, 2000 eta horieta -20 lauko lehenengo partidun, eta, bueno, eta berti gelitzen segitia, eta, abere erluden aztin, 20-20 dugun ja urteko nahi dugun lehenengo garaipen hori. Alsasoan kontrako partiduk beti gogorra izaten dire, Alsaso beti ekipo talde gogorra izaten da, intensio honitzekin jokatzen dut aldia, eta, bueno, ja, mentalizatu ginen, partido zaila tuartzen zela, don ez tebera, bueno, ahi zekipo, bueno, zail irauzteko gara itxin, egi errantan horpeioen amatanei gara, azker urte guetan itxin, eta bueno, e, beti talde guzti tuartzen dira gona, jakinta zaila dela puntukatetzen hemen, bina, bueno, hansasua ramezala talde gona da, eta ja, lehenengo minututik, ja, irautsizun intensi hori badula, eta, bueno, ez dakinei maia hortan egoten zai zaila entzela, zerbait, positiboatetzia, eta bueno, ja partidua asibetzen prontu, ja sigarre minutun, e, oien enen aukeran nareak apotik tiro batekin, kriston gola zuten bueno, haintzoniak ez zen izan zen deuzenein, kriston izan zen, zen eskusi gola horretan, eta bueno, tokatzen ja asiatik azpirtik aztian, eta bueno, gure jokua saiatzen, e, bueno, irausten zerik juenun eta, bueno, lehenengo partien etziren gauza honitzi pasago la parte, alzazua itzongi zegon kokatu azelaian, gu ez ginez eta bai bai, bai, bai, bai, bai, balon, parauan bi aukera dozan gengin ikula jauakin, binyon etzirela ingarrik izan, eta atxeren aldira utxe eta bai doan genien, eee, agramezala gu ez genien bat komodo, eta alzazua zelaian itzongioko bat azelaian, nintensia bai hori rausten, eta, bueno, E, Ola joan ginen atxeen aldina. HN aldin gehien bat solastu genuna izan zen do... Intenxe maio hortara joaten ginen. Alsasuan intenxe maio hortara edo zain izan entzela bueltabatia. Oien baloik guzitara dela egin joaten ziren. E, Bigarren jugada oietan beti horiek irausten zuten. Disputak, duelo guzik. Eta, bueno, egia da, bigarrezatik e, ongi sartu ginela Landera egizan zizik joan hor bi aukera, bueno... Naiko garrik zirela, maten zuten kanpotik, gero bagakigu beti zaila dela barrenin, bine, bueno, ja lehenengo bi abisuk eman genitxun, bi gara zati hasi ezin pronto, eta ondotik xabi bertze burukada bat izan zen, eta bueno, ezin izan genuen gola sartu, eta ja ya aldaketak hasi ginen, eta maten zegoen, bueno, zela partioetako bat, e, intensain niraozen dizizuten, duelo jeter niraozen dizizuten, bine, naukerak, itxen genitxun, bine, malona txun sartu nahi, eta olaxe joan zen Partido Bukara arte, eta bai da Partido Bukeran bi aukera garbi izan genitxula, nahitzek eta jabak, bina bueno, e, etzun balonak etzun portin sartu nahi, eta ja Partido Bukara arte orborroak eusen ditu benun, alxasua serio Bukara arte, eta Bukero bai bi aukera garri zan zituzten, antxonek geldik eta onak intzitxula, eta ezin izan genuen azkenko partidua berdin du, eta amaia arte, dutxeta bat, eta ortsi bukatu zen partidua. Ez gara si urtia nahi bezala, ez da bertzerik helditzen altsasori zorionzia, partidu gona intzun, eta guri, bueno, amaten du, kaltin digule guberrik, ez da eskusarik, denak egin juzte guberrik, denak egin juzte guberritan, egu bueno, egia da guri posibual, ez digula, bueno, onikin, gehien bat ikusita elduginela, bueno, demoraliko momentu honbatin, eta, bueno, guaina ez da bertzerik elitzen, Shahiltza Lanin entrentzen eta urrengo asti nauquera, bueno, urrengo astienez eh aukera derradugu, dugu bueno, pues derri bat eh kontra Leitzanan eh bueno, partido politazan diren, eta partido o una de esas ascendirean, yo cat ascendirean Lanin segitzera garei bera lortzeko.